Godmorgen og velkommen til Jøren Vester Morgennyheder. Det er fredag den 12. maj, og her til morgen starter vi med en historie om, at boligejerne fortsat kan høvle raskælden ned. Vi skal også høre om topcheferne i børselitten, hvor lønforskellen mellem de øvrige medarbejdere stiger, og så et kort smut forbi Twitter, der har fundet en ny administrerende direktør. Til sidst slutter vi af med et kort blik på markederne. Du lytter til Jøren Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Rosau. Boligejerne valgfartede til bankerne sidste år for at lægge lån om, men i år er konverteringsbølgen aftaget en anelse. Der er dog stadig muligheder for at konvertere sit boliglån og dermed reducere sin restgæld. Det mener Christian Hillesø Heining, der er cheføkonom i Realkredit Danmark. Cheføkonomen fremhæver, at der er i alt cirka 150 milliarder kroner at hente for danske boligejere, hvis de konverterer deres gæld. Det er især boligejere, som er holdt fast i et for lån med en lav kupongrente, der kan høvle restgælden ned. I en skriftlig kommentar siger han: Et fastforrentet 1% lån i årgang 2053k øjeblikket indfries til kurs 72,7, mens den afdragsfrie variant har en indfrielseskurs på 67,8. Med andre ord er det muligt at skære i omvejen at 30% af sin restgæld ved indfrielse af lånet. Indfrielseskurserne er dog ikke helt ned omkring bundniveauerne, vi så i efteråret. Gevinsten ved at konvertere bliver større eller mindre i takt med renternes udvikling, og derfor kan man som boligejer aldrig være helt sikker på, at man konverterer på det helt optimale tidspunkt. Derfor råder cheføkonomen til, at man som boligejer overvejer, hvornår man synes, at gevinsten ved at konvertere er god nok. Det generelle råd for Realkredit Danmark er desuden, at hvis man har et langt tidshorisont i sin bolig, og man er glad for den sikkerhed og tryghed, som lave renter giver, så er en opkonvertering knap så relevant. Der er kommet større lønforskel mellem topchefer og medarbejdere i de store danske virksomheder i C25-indekset de seneste år. Det skriver MarketWire på baggrund af et overblik, finans har lavet. Mediet har set på forholdet mellem den øverste direktørs samlede vederlag og medianløn hos medarbejderne, den såkaldte CEO pay ratio hos landets 24-selskaber på C25-indekset. Mediet har kigget på årene 2020, 2021 og 2022. Hos 11 selskaber voksede lønforskellen, for fem blev den mindre og hos to var den uændret. Resten offentliggør ikke tallet eller kun lige begyndt. Hvis man trækker de tre største og tre laveste lønforskelle fra, tjener topcheferne gennemsnitligt 37 gange mere end deres medarbejdere. Det er en stigning fra en gennemsnitlig cio pay ratio på 32 i 2020. Størst er forskellen i opgørelsen hos smykkeselskabet Pandora. Her tjente topchefen i 2022 173 gange mere end medianlønnen hos de øvrige ansatte. Pressechef i Pandora, Johan Melcher, siger en skriftlig kommentar til mediet. Vi har ikke et mål for ratioen. Det er et spørgsmål for os om at tilbyde en konkurrencedygtig løn, uanset hvad man arbejder med. Elon Musk har fundet en ny administrerende direktør til Twitter, det oplyser han i tweet sent torsdag aften, dansk tid, skriver Marketwire. Af tweetet fremgår det, at hun begynder om seks uger, men flere detaljer om hvem den nye topchef er, er endnu ikke kommet frem. Fremover bliver Elon Musk's rolle blandt andet at være bestyrelsesformand og teknisk direktør i det sociale medie. Nyheden smittede af på Tesla-aktien, der steg 3% umiddelbart efter. Aktien endte med at lukke i et plus på 2,1%. Og så et kort overblik over markederne derude, hvor der tegner sig en blandet stemning her til morgen. I Japan, hvor aktiehandlen i øjeblikket er i gang, stiger aktierne 0,8 hvis man kigger på det store brede Nikai-indeks. De kinesiske aktier taber 0,1 ud for CSI 300-indekset, der hører hjemme i Shanghai. Futures indikerer, at investorerne står til at købe forsigtigt op i europæiske aktier, når børshandlen i Europa åbner klokken 9.